5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM Da, trecem la altele Fostul senator Dan Voiculescu a fost eliberat, condiționat din închisoare în urmă cu 2 ani. El avea de executat o pedeapsă de 10 ani de închisoare primită în vara lui 2014 în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. Judecata a durat 6 ani, pentru că dosarul s-a plimbat între instanțe în funcție de statutul pe care îl avea Dan Voiculescu, de parlamentar sau de simplu cetățean, când se apropia procesul de final, demisiunea din Parlament și dosarul era trimis la o altă instanță unde procesul era reluat sau redevenea parlamentar iar dosarul iar schimba instanța. În ziua eliberării, pe 18 iulie 2017, el le-a spus jurnaliștilor că au fost furați trei ani din viață. Eu văd în continuare o luptă pe viață, pe moarte, pe pușcărie, pe orice risc, cu abuzurile. Voi continua cu toate forțele mele, mai ales că determinarea mea acum e întărită de cei trei ani de pușcărie, să lupt cu abuzurile. Fostul senator Dan Voiculescu a ieșit așadar după nici trei ani din închisoare, atât pentru că avea deja 70 de ani, cât și pentru că după gratia a scris 11 cărți. Așa că, după cum s-a glumit atunci pe Facebook, Dan Voiculescu e ca fost frumos, execută în 3 ani, cât, al cât alții în 10. În ceea ce privește prejudiciul, stabilit de instanță la 60 de milioane de euro, acesta nu a fost încă recuperat. Până luna mai acestui an, Anaf reușise să aducă la bugetul statului doar 9 milioane de euro. Premiera politicii americane a avut loc pe 18 iulie 1940, când democrații l-au desemnat pe președintele Franklin D. Roosevelt să candideze pentru al treilea mandat la Casa Albă. Regula nescrisă la acea vreme era ca nimeni să nu fie președinte al Statelor Unite mai mult de două mandate. Iar Roosevelt a avut grijă să nu se arate prea dornic de încă un mandat, ci a lăsat pe cei din Partidul Democrat să-i ceară să candideze. I will, with God's help, continue to serve cu ajutorul lui Dumnezeu voi continua să-mi fac datoria cu toată priceperea mea și cu întreaga mea putere le-a transmis Roosevelt democraților când a acceptat să candideze El a câștigat nu doar al treilea mandat ci și pe al patrulea în toamna lui 1944 dar pe acesta n-a apucat să-l ducă la capăt pentru că a murit în primăvara anului următor înainte de uh, sfârșitul războiului Regula celor maxim două, maximum două mandate a devenit una scrisă în 1947 când Congresul american a schimbat Constituția. Noul amendament a intrat vigoare în vigoare în 1951. Pe 18 iulie 1918 s-a născut Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Africii de Sud și laureat al primului Nobel pentru pace. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Intrăm într-un legământ în care vom construi societatea în care toți sud atât negri cât și albi vor putea să meargă drepți fără teamă, sigur de dreptul lor inalienabil demnitate umană, spunea Mandela în 1994 în discursul inaugural ca șefal statului. Nelson Mandela se implicase de tânăr în lupta împotriva apartheidului, sistemul sud-african de segregare rasială. Acest lucru i-a adus însă o condamnare la închisoare pe viață. În urma presiunilor internaționale a fost eliberat în 1990 după ce a stat la închisoare 27 de ani. Președinte a fost ales patru ani mai târziu. Pe 11 iulie 2014, cântăreața Shakira a devenit cea mai populară persoană de pe Facebook, după ce pagina ei a ajuns la 100 de milioane de like-uri. de 100 de milioane de like-uri a fost depășit în toamna lui 2014 și de fotbalistul Cristiano Ronaldo, care a devenit astfel primul sportiv cu așa mulți admiratori pe Facebook. Iar în 2016 și actorul Vin Diesel a reușit să strâng 100 de milioane de like-uri. La categoria politicieni, cel mai bine stă fostul președinte american Barack Obama, cu aproape 55 de milioane de fani pe Facebook. Iar pe 18 iulie 1994 a fost lansată în Marea Britanie melodia Kiss From A Rose a cântărețului Seal. El a compus cântecul pe la mijlocul anilor 80 și era chiar rușine cu creația lui până când a ascultat-o un producător muzical. Kiss From A Rose n-a fost chiar un hit în momentul lansării, în clasamentul britanic a ajuns inițial doar pe locul 20... O mână de ajutor a venit însă anul următor de la filmul Batman Forever, unde melodia se auzea pe genericul de final. Drept urmare, a ajuns pe primul loc în Statele Unite, a luat trei premii Grammy și a devenit cântecul emblemă a lui Seal. Baby,